کی حرف فقبل الکمعنا ور کولک کلی کلمہ ته محتاج وی او په سره تعلق مني اوس درته دی چې دابون بسنګ پیژنو چې اسم علامات درته ذکر نو دې درته وی فال او دخول ال يعرف فقف ما قفوا ذ اسم د بارا مصنف درتا سو علامات ذکر کړي و ای فال اسم بالخفض اسم پی جن دشی ای فال اسم اسم یوعرف پی جن دشی بالخفض بکسره سره اسم باندې بکسر را عزیزیر صحیح څنګه خفض کذری ته وای خفض ستوی کسری ته لیکيږي ګورا دا نحویان په دوه قسمه ریه یودی کوفی نحیان کوفی او کل وله او بل دي د بصری لګه څنګه د ذوایی په خور او جلبیہ نو کوفہ او کلو په هغه کې چې کومه احيان او ایت کوفیان وي او بسرا چې په هغه کې کومه احيان نو دا وی کوفیان دي او دا بسريان دي خبره پوه شي کنه کوفیان په نحوه کې دا وی دواړه غلط علماء نحوی په بسرا کې او په زکمو او کوفہ نو کوفیان دیتا خفضوی خافضاد ستا کسریتا او بسریان ورتا جر تویر دا خفض او جر وشوی گنا یو چې پی زیر را کنا کسرا خفض جر, جر. نو دیتا بمونسوایو اسم بورتوایو دا علامش با دستا پارا دا اسم دا چ په دې باندې مکسره راځي و بالتنويني او دارانګي په تنوین سره تنوین بيجه نه نيجه فتحتين دا تنوین چې په رازي دا بي سم خوشيب کوم نشوي وګوره چې ته یې سم په جنه یو دا د چې کسره بيتي دویم داده چې تنوین به راغلی او دخول ال یا په ال داخل شوی شوی په داخل شوی دا تاسو چې ال ال ګورای کړه لکه مثال په تور اولیا ايها ال کافرون اسم ده ک فعل حرف اول ال الف لام داخل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عب 5 وَرَأَيْتَ الناس النَّاسَ اسم دے گفئل دے گا حرف علامة صدہ الیفلام پی داخل شوئے دے فی دین اللہ اللہ اسم دے گفئل دے گا حرف علامة صدہ الیفلام پوشوئی کانا وله الحمد الحمد اسم ده کفل لکه حرف قول خا اس اس بالمثال دغه ا مقصده اسم ده کفل لکه حرف قولی تنوین ده همزه <زا> تن لكل همزه لو همزتين اسم دې کا په دې تنوين دې بیا شر اسم دې کا په دې کا حروف بولی کسره په اړه دې اخر ته کتابه ګوره می شر والوسوال اسم دې کا بولی کسره دې په الف لام الخناسی اسم دکا پین دکا حرف اولی الیفلام دکا پیو کسرہ پیر آگر لیدا دیتاوی لکی گیسی شے اسم علامات لگتا تا سو کوئی چی ریلگار دیتاوی چی تکتوری لگی تی خیج یو سڑیوی پوی ریلگار ست کوئی خوئی بس تکتوری لگی تی خیجی پلارا روانو یو تکتور پنجابی او سرگٹس کر دولا ورکٹوب په با دیو بولا ناس دیتاو ور له وې کی سیه چله غا سره ها ها څه باته ها اول لريل ګاډي زهاره دره لښنا کوي در پسې ګرځم ته نه دغه علاقې مې انګه ځه پوښه کنه نو تا ته څه کوئی اسم بسنګ دغه علامات یو اې اسوه معنا ته اسم چې کوم دی یعرفو پی اسم فالاسم یعرفو یعرفو مو پی جندو منزگری کرے اسم پی جندیشی پس سرا بالخفضی پکسر سرا و بتنوین سرا او دخول ال یا پداخلی دو دا ال سرا دا دازے کھر کھڑی اے اسم دا پی جندو دا پارا نورم دیر علامات وموغو آسان آسان صفقه کوي نو رحم ډیر چې زه دې هغه در ټاتو کتابونو کې اړه شي فاقو فما قفوا ما, قفو ما اتبعوا یعنی مكتبه او به بیا ها همزه وسیبه بیا ورزی اے تو تا بيداریو کما د اغس قفاو چې دین احیان د سشي تا بيداری کړي یعنی نه احیان چیرته سوې اغو مانه دا غینه خو دی خو مکیگا فق فمع قفو قدر لي جسم نصيحتك خبر اپو شوي کنه انا کده شیر به معنا اپو شوي ها بيادة جارة غافظ قدريان واغوغا تخبرزنكم وارباسي وبحروف الجاري وبحروف الجاري دارنگي سلورم علامة دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي اسم ده بجندوس شيدا چپ دی بانه بحروف جر داخل وی یو خبر ادھا کبو بحروف جر شي باز نسخو کی دي و بحروف خف دی ما در تاوی خف دور تسو کوئی کوفیان وی دی کسی خبر ریشتا لگتا تا تسو کوئی روٹای اخرى او بلدہ تاوی ٹی کالا اخرى کب مہینشی نو ٹی کالا یو شای دی یو شای دی کدر لپک جا دا اخرى لوټې نه غره روټي ننشت هم ماړیو خره تبو نه شوي یاد لرچاوه چې میانو غره ته وزنه غره به ولې زوري کې پټ پټ غوره ها ها وب حروف الجر سلو علامات څه شو چ کلمہ کلمه کوم په جن د کلمہ حرف کلمہ ایثم کلمہ د کلمہ حرف کما کلمہ دا غین مفک حرف او دا کلمہ ور فسیدہ بس پوشه دا کلمہ څه ایثم د کلمہ حرف څه تو دا جر څه تو دا حروف جر د څه نه او هوګون ووندې ها ها خا خا بخش بخش الجر باقشا. حروف الجر روان اسم پی جن دشدا حروف جر کم دي وهياو دا حروف جر چې کم دي من ال عن في رب والبا با وعلى والكاف واللام و ومض والت ومذ ومن وعل حتى اورګته دا حروف جر دي وو ها د درت د از ذکر کړی ناظم در درتا پینزل ذکر کړی څه شی پینزل څه او ابن مالک سے بیا پا دی کی نورم زیادت روز تاصل با ابن مالک سے علاید و پندر کی الفیہ با دینا پسوائی غٹ کتابو دی نغٹو درجو ناغا بیا دا شلو تا رسولی پینزا لزادی او پینزا ور سراغ نور زیادت کری دی حاشا عادا خلا کئی متا <متحدث> او بارحال لاغی تفصیل نکو دا کم چیدی زکر کری <Four���ALLY> دا حروف ندي ویښ شي دا مندكانا. من ده کنه مين چې د کم شنه مخکرا شي غاښه به اسمي او دي ته حروف جر زکه ودا چې د سنه مخکرا شي ل زیر ورکی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجدي دا المسجدی که په پدی دال معنی کسرولی اوی نمین دا وجه دا حروف جار را دی جار را معنی سدا دا چی داخل شي اگه کلمی تصور کئی جار والا ور کئی من المسجدی من المسجدی الحرامی اول من دکنا مثالونه نده غاکشا من المسجدی الحرامی الالمسجدی پر پسی الاد الام حرف جر بی نمسجدی پرگی کنب پوینگی ورپسی عن دے يسألونک عن الساعتی خیاری. خیاری. بل ورپسی فی دے فخرج علا قومهی فی زینتی بل ربا دے کنا ربا رجلن, ربا رجلن. بل بعد سب حسمہ بسم ربك الذي سنجد بي عبده ويا ذا بي عبدي صح بي عبدي واربصيع على ذي ايه على الفل كي كشلهت قاريان لن قارینه ده د ټوله نحو غلط لفظ د مثال نشبیه ګول اه ضربته زوربا او ملتم سو وای مونزو مونزو وای موزی ولا هو پیغام ماشیته څرړه اړه اوش اگران دا قرآن مثال خو نحوی بالکل نشیوه لے نحوی چکلتا قرآن, قرآن مثال تالیبانتا وی تاویگنی سشهده روح تیوزی وی اللہ قرآن کی وی سبحان اللذی اصرا اوو ایداش ورپسی بیا گور ایداش بیا گور ایداش ورپسی ایدتا قدرت بے تاله وصورې د قران آيات زده نه او ته نحوي هوا يا کدا چې سبحان الذي اسرا بعبده ليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د ثواب بدي موشي نحوي وانه ولده زياد او عمر هاغه څنګه ته بل د کاف مثال له ليس كمثله شيء كمثلي كمثلي د لاله دالم ته مثلي پوې غاڼه بل کاف بل لام دې الحمد لله دې د زير سو ور کوم چول کې لام دوی غاڼه گئی یا بده گئی بل واو دې ها والله ربنا ما كنا مشريکین والله دې د سو کو واو بل تا ذا وت الله لا اكيد ان بل مذ مذ نه ياد هاي ها تا از و مذ المذ و اي سر اغه ميسم داخل كره جاي المنج مذ عليك مذ مثالب قران کې نشته عربي کې نشته تاته سوی مذ حجاج من مزمانه ده دو مړه کلونونه منذ دهرن مذ دهرن ته کسره لعل الله لعل الله څنګه تاسو وايي قران کې راځي لعل الله څنګه ده لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا سې جوړ نو لعل چې کوم یو حرف جر ده او یو بل لعل ده قبل اغلا علا حرفه جار نده تازه بخمبر اپوئی گئی که نا کلا حرف اغسط شئی یو عملم که یو بل عملم که کلا پا کلام دا عربی که داسی میجیه ایسمم وی او حرفم وی او دا اغیی تفسیل دا مونگ نزو مونگ صرف دمر قدرکار کوجود دی علم ناکشا وستا سمخی تراشی پس دا اغیی بیا پا تفسیل کی پا تفسیل وائی لعل اللہی بل دی حتی حتی مطول اعی صحیحو علا قوس بې فوی شو داسو دا هغه حروف چې ضروري دا حروف چې پس صداخل شي یوو غې ته کسره ور او بل دا ور پسې چې کمشې ته کسره ور دا بصی انه خبره معلومه شوه دینه مقطعه له وی بالخفض چې په کمشې کسریه به یې سمي او جهر به جربې داخله سره کسره ور کوي یو خبره پوه شئ کنه انا بیا خاندار اجید. اجید تال او گورم میں نحوی لاؤ گورا کنید. اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ کدا نحویان ستاغوندی بس من نحوانا وعید. نور وعید. بیخ بدلتاو سیگی. اه؟ هل قد ها علامات دسو؟ سو؟ سوك بدي بوشول بالقل آسان شيرنا علامات الفعل والحرف وصدرت هذا حرف وفعل علامات ذكر كين غقش وردا والفعل بالسين والصوف وبقد فاعلم وتتانيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبلها لسم ولا فعل دليلاً قبلاً مصنف در تا ذلتنا دفعيل علامات ذكر كي ويفعيل جكم ده بسيني پسين سرا وصوفاو پسوفا سرا وبي قدو پقد سرا نو ته پیدانو ای بوګه اے فعل فعل چې کوم د بسيری پسین بس سرا او پسو بسرا او, بس أو, بس أو فقت سرا فعلم ځان بوګه په دې معنی وتتانیسي او دارانګ په تاده تانیس سرا ميزه ورد تميز د فعل ورد راغله دې فعل پس سره تمیز حاصله کیږي فقلماتش معنا فیل پس سره جدا کیږي د اسم او د حرف نه پسین سره اے په کومه کلمه چې سین راشي په اول کې دابه فعلی کلا سيعلمون کلا نو سيعلمون سلی فعل ده ځان برستو غره اول په فعلو پیژنه صحیحو سلی ولی سين باول باول آه. آه. آه. سا يقول سا يقول دي باول کي ها سيقول الصفهاء سيقول سدي ولي او الصفهاء سدي اسم دي, دي. دي. دي. دي. دي. دي. ولي ولي الف لام دي پوه شي کنه ولا سوف يعطيها سوف رست خما تا زه سنوريهم آیات نافل آفاق سنوريهم سنوري سچه سچه فعل ام سنوب بك سچه سَيَذَكَّرُ فَشَهِدَ وَيَكَرُّ رَبُّكَ سِينِ ذَوَالِكِ أَوْ جَوَالِكِ <سؤال> صَوْفَى وَصَوْفَا أَوْ جَوَالِكِ <سؤال> صَوْفَتِ بِيَابَمَ فِعِيلِ <سؤال> <سؤال> <سؤال> وسوف يعطي الله المؤمنين يعطي شېده زکۍ ته بده ایم نه پوي غیل ها كلا سوف تعلم و پېږه وکړه وقدر وبقدر او دارنګ اول کې قدر غلین بیا قد افلح المؤمنون <تصفيق>: م. م. م. افلاح سشه ده اولی اولی اول کی قده المؤمنون سشه ده الافلام بداخل شه ده سیشو حجیب قد كان لكم كان سشه ده فعل اولی اول کی قده قد يعلم الله المعوّقین قد اول حقیقت ام لقد سمع الله سمعت سوشید قولي میسازون دي غير زور پس پوشي په فعل وي پديما نزان بو هاكا وشه کنا وتتانی سے او فعل فدی معلومینگی چې تا د تانیس ساکنه پک راغلی کله کې تا خو پیځې نه ارځړې الف با تا تانیس مطلب د دې چې د دې معنی بد یو مذکر بل مؤنثي لکه نرو او خزه د څړې موانسی، نو کم شی چه موانسوی،, موانسوی. نو اغید بارا پا کلام د عربی, عربی, عربی که تاراز، او اغا ساکینه، نو کم شی که تارا غلی ده و ساکینه د بفعلی، لکه مثال بیسنگی، ایده شمس کو ویرت، حالاکا کو ویرت د سمده که فعل اولی، اخیر که تا ده تانیس را غلی ده، او ساکین اکی ناکی ځکه نور نه د دا تاسو به په په کلام دا کې دا مؤنث ده سده مؤنث څه نه ده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 الجنة أُذلفت علمت, علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انثطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور معثرت فا اخير كتا اي تاني ثساكنا تاني ثساكنا راغلي فا بغير سو قولي نشو نحوی نشوی لئے لئے لئے لئے پنځو پنځو هم بم در چې اوه هوه تحریره زم بټم ول چې بس ما نه کا ده تحریره زم بټ ده کتاب ده ها تکایفي ها ها اته کنه پویږي ما بې خبر مې زه ورته باندې پوښتنه تمیز د دې راغله په دې سيزنه سره دا کم در درته حجي حجي اسم مومو بيجندو فعلم okay. نفتعين الك تقل بتك حرف طعش سبع اش حرف ستويليكي. والحرف يعرف بأن لا يقبل لسم ولا فعل دليلا قبل حرف يعرف بجنديش بان لا يقبل بدي خبر اباني تشي لا لسمين من بارده اسم و لا لفعلين ده بارده فالدليلن علامة اولي کابالا وربان کع تا ما تغوك شای حرف ستوائی چې علامه د اسم فکرات نشین علامه فعل پکرات نشین مدا به حرف له کباله اوس بلا, بلا کې د اسم علامه شته د فعل علامه شته بلا حرف بلا سند ته به داسوي الحمد اسم د ذقالبان پراغله او, آو. آو. سيعلمون فعل د ذقسین په داخله او من مسلا <سؤال> من الجنة تکی <تكي. سؤال> من الجنة تکی من, من حرف ده سکرنا با که علامة ده سمجھتنا با که علامة ده فیلشتا دا سیگو دا چه علامة با که سمینه ده فیرین واسی آ حرف وید خلکا دی مانا پوشه دلیل ارمانا علامة دا دی وجن یو شاعر وید حریری سیم کتاب دن احوی مازراد دبوت بشیرونو کی وي والحرف ما ليست له علامه فقص على قولي تكون علاما والحرف حرف ثاني ما ليست له علامه حرفتوي لكي علامه نوي فقص على قولي نظام आपली قول قياس و کمانه زما دا قول ځان سره محفوظ کړه تا كن علامہ تب الله مش چې ته اېسمه بينې بيلم بينې حرف بينې علامہ شي کنه علامہ بيها وېدا علامہ سي پوښګا نو علامہ سپ سپ بيجني اېسمه په لو حرفو بيجني څوک به ا ا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قراده جوس سم فعل حرف بسم الله الرحمن الرحيم ب سجهل سجهل حرف حرف قولي حرف حرف جر دګلوس بسم الله شهده شهده شهده بسم الله ولي جر په داخله پوشه ای کنه بسم الله بسم الله کسره د ولي ولي کسره د پيو والافلام هم د پي لا سوره خير اررحمنی سده اولی اولی اولی اولی اولی اولی اولی اولی سکھ پا دی بویشوری داگر شان باتان سو بھر چول <سؤال> دورتی پاتیہ هنگ کسان سر ایو مر گرے بل مر ویشاب ووایا اسم فیل حر چی پا کم تکی نم پوی گئی ټول کومه اوله خبره طالب به سروانی چې طالب اول دا او پیژني چې دا یو کلمه دا دبل دبل دا چې ته کدی مینه شي جو دا کوله نبیات ایثم فی الحق <تصفيق> بس نبیانه ایه دینه سو کلمه دعا دعا ایه دزان لکلمه داونه دا چې ته جو دا کوله شنو صحیح تو بیا داغینا پسیسن فیر حرف مالو مولشی الحمدو زانت کلیم دا الیفلام نجد داکو ورسر دی خیر اگر چی زانت داکو الحمدو زانت کلیم دا لی زانت کلیم دا اللہی زانت کلیم دا رب زانت کلیم دا العالمین زانت کلیم الرحمنی الرحیم مالکی یومی الدین ایاکا و وزانتا كلمة. كلمة اياك, إياك زانتا كلمة نستعين اهدي زانتا نا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت على زانتا كلمة ده. او هم زانتا عليهم نا سالك على, كي. عليهم على عليهم هم, هم. هم. فشو غير المغضوب على لا او باهم عليه. عليهم. <packetsigator> واو زانتا کلمة لا زانتا کلمة دا الضاليل. فو شای بیش ای بیش بي. ای بیش ای با جدا دا غینا پذبا بیا دغت چشمیتی دا کیب شب چشمی واجه حقیقی اسم فعله و حرف کاری. وی نشوی او بیا با در نی کچشمی واجه نو پا ای با در اسم د فعل و دا حرف علامات و کبوی بی کو ست تیار اشو اوسه خورا دا و تاسو په ځان نه په خپل جوړوي ولې ضاله او ولا خبره تلیمات به په جه نشدا د کلمې دي دویما خبره دا اسن د فایند خبره خبره علامات هوا نورم ډیر علامات چې سرپ ذاتی خدا خدا څه ابتدائی طالبان اینو. ابتدائی طالب لگو را کنه. وصل الله تعالیٰ لآخر را.